Kjartan ætli Kjartansson, velkomin í Kyrrahafstúdíó. Já, takk er það, þetta er mikil heiður. Er, ekki, er það ekki, er við erum ekki kalla þetta stúdíó, Studio Pacific Studios, eða eitthvað svo. Takkjulega. Það er ekki að þetta þessi málið, sko. Hérna, eh, gaman að fá þér hérna í hús. Já, ég áka bara hérna, hjálpa Nei, ney, að hjálpaði með teknumálin. Nei, það er ekki bara hérna svo lélegt hérna, samband á, á mérstundum að mér varst þetta bara best á. Já, þú búna... Tveir fyrir 1 að fá að koma vera bara hérna með þér. Já. Fá hérna fá hlaða uppu með þig. Já. Gerum við bara eins og menn í blæsast, nú opnum við hérna Guinnessinn okkar bara í beinni. Já. Eða, eða svona þar, þar um bil. Hérna. Þú á okay. Ég var að tala að við, hérna af nonna vin okkar á körfunni í Gjarkvoldi. Já, ég sá það, ég átti rétt að hlusta á það. Mhm. Mm ég hlakka að hlusta á það. Af það kann tala svona spá í spilin eði, fyrir útsluttaleikinn er útslitar leikina. Ja. Um helgina og hérna þar er ekki hægt að að sleppa þér af því að að hérna að, að, að spá á eins í, í hérna Þór og KR. Ja. Hérna þú ert nú náttúlega sko eins og eins og þú þú gætir þér þannig í körfuboltatveldi að að Við gleymum því ekki þetta að þú hafir jú verið þarna tíma, hann ekkur tímann, hann í höllinni. Ég að þetta er ekki rað móti káar til svar. Nákvæmlega. Og hérna, e, þannig að þú veist, það, er, það kjörið að svona láta þig svolítið segja okkur kannski hvað hérna um svona mentalitet og svona me, með þorsarana. Veist, við veitum hérna, allt um káar og, og þeir eru ógjæðslega góðir og hérna eiga vinna innan og bla bla bla eða eitthvað þú viss bara soldið eins og var vera <laughs> mætti ykkur hérna en en hérna eh hvað bara gaman að spyrja þig af þí bara í barnsleigri einlægni hvað heldur að hafa gert það verkum að þið náðu að vinna Kári á sinni tíma menn er ekkert lið ósigrandi og svo, en en, en eru þamdar fyrir svona dæmi nú verum að tala 2009 á hérna, sinni tíma já, já það sko? bara er sem sagt bara fara því feru vinnur bikar þóttist í bikarnum þú talanum getur þau ert underdog sko hvað, hérna, hvað heldurðu að, að svona hafi úrslitafýndingu eða eða sko ég a... hvað þurfa þorsarar að hafa með sér þar sem að sko, þetta er rosalega svona erfið sálfræðikringum þessa bikarúslaveiki því að hérna veist, í körvubolta þá Þegar hún að verja og mikið það sem átt sko þá, og fyrir að spila sko til að gera ekki mistök Nókvæmlega. það er að, eitt að erfiða sem hún gerir í körbalta en í fótbalta getur að spila mjög passífur og, og bara haldið og verið bara svona í possession sko í körfunni mm -hmm. og verður eru aggresífur Já. og hérna, ég held sko að þetta er alltaf og svo, svona öðlegst leiki bara svona sitt eigi líf og ég held að eins og 2009 þegar við leggjum káir þá eru þeir alltaf með bara eitt eftir eitt og tveir bestu lífum íslensmenna þar Lí, þú sést margir festa bestu líslensmenna. Amett. Og þeir voru náttúrulegur með 4 birguleysmenur í landsleydinu sem voru að byrja þá. Semskt Jakob eh uh, Helgi Jónarndur og Fannar voru allir þá heldigur öflugur birguleysmenn og svo Jason Þórur ah. Jóhnsón var sterkur bandarskrekmann og við áttum svarkoð. ekki eiga breik sko. En leikinn er öðlast bara sétt eig líf og við svo ná þú sést við byrjum þeir byrjuðu nokku vel við svo hengum í og svo við svo að yfirhendur að fjalla Og ég held að þeir snuðu hátt að vera eftir að snúa it on einhvern einn og við náum einhvern einn að halda þann að það gerðist ekki einhvern einn bara og við vorum að setja snuna crucial skot niður og á, á kursatíma þar sem þeir voru í comeback og eitthvað snuna döt sko þannig að eh var bara snuna einhvern einn mjög furðulegur og við þurtum nátt að eiga för, veist, lenda á furðulegum leik til eiga seinsi KR. Oh. og hérna og svo alltinn er bara manía sko hér það var svo algjörlega eitthvað einn of á aðstæðum við vorum svo algjörlega bara í að skora hérna með stoppa hérna með þúlust og sjokna var, var varðar helminum sko og svo manni þeir leit upp, sko það varna rosa frúrðuleg síðasta possession í um okkar því að við hérna vorum að reyna að spila á klukkuna ja. og Jóhann fer upp í skot og það er varið og ég nær sógnar frá og ég veit ekki af hverju ég gerði það sko ég var utan þriggja Ég, svona, ég þorði ekki að taka sko það var of mikið á klukkunni, hannig ég blaka hann og svona aftur fyrir mig á sjá sem ég vissa var þar til þess að eigi e meiri tíma og hann var svona í betri aðstöð til að hýfa um áttar hengnum bara til þess að klukkan stoppaði ekki já. og hérna, og svo manni þegar bóttni fyrir hringin það sko, og ég lítu upp og þá sé ég bara, já, ok við erum, erum að vinna hann að leik og ja, þetta var svo bara, var fáranlegt sko. og ég bara svona, ok við erum bara a <laughs> Þá náttúrliga fór við 2013 mundi og þar var þetta svona sko þar var þetta hérna miklu svona hvað á að segja hérna, það, það var við voru kannski áttum að vera um sterkari lið ald uh -huh. þú viss með Jared Fry sem var náttúrliga þá bara besti leikmaður á landinu mínum mati og Já uh -huh. og, og Brian Mills sem frábær leikmaður sjáast og hérna þú viss að við og fannar og það var bara frábært og hérna við náttur bara klárið þann leik þótt og svo var nota rosalega skrautlegur leikur í fyrra leikamaot við og það var sko þá var ég náttla aðstoðhjálari með mm -hmm. Arnir og og hérna það er það það var svo na sá leikur var eh uh, við vorum búin að tapa við erum elentum held í 18 undir Já. og þetta var eina bara fara að fara snúast um það ég var að hræfa að tala saman þetta var, þú veist, það var þúlust það gáast ekkert upp en ég efa kominn í haustinn bara Ok, við verum bara að klára hana leik með sæmt Þú veist þér þurfum bara að ná að landa þessu Á hans að koma út eins og okkur Algeri fáið þetta Já. Og svo Fyrir við að saks á fórskotið og, og það fer svona að herna, Falla okkar megin svona eitt og eitt skot Og svo er áttúrulega það Pavel meiðist Og ég mena við fyrir mekkit í grafgötum Eða við hefðum aldrei unnið Þetta að Pavel hefði verið heill allan leikinn, hann meiðist mm -hmm. og hann er alveg prímus mótorinn, það sem gerist í það er að brilli þar að fara að bera upp því að Daðilár Jónsson það er svona oft svona litlir það er svona menn sem spila litlar rullur Daðilár hann var búin að vera að spila Björn Kristjansson allan leikinn og var svolítið að taka Björns út á leiknum Já. og þannig að þegar kemur að Pavel meiðist að í staðan fyrir að Björnsi kom inn á þá faraður að spila með stór, það að finna aðla inn á fjarkann og femuna með kreyón. Og er með Helga, Brilla og ég man ekki hver var hérna með en svo en Brilli var er pinka þiam. Og Helgi var líka orðum tvistu. Ég álla finnur alla það voru sko ja á svo darri ja. Var darri væntulega. Og hérna anna anna Brilli var orðum pinka. Það þá, þá Brilli var braustu leikmaður er hann svona í hefkortinu með með kreyón. Já. Og að hann veist, að þetta er að þetta er alltaf svona þetta sníst bara um eitthvað neina að Þú vissu að Gunnar Nelson fer í fight að það er hann ekki með fyrirfram ákveði eða eitthvað hvernig hann á taka gæjan hann er bara svona lesan og, mm. og svo bara okay við náum í gólvi þá gerir þetta eða ekki þá farir bara boxan sko. Og fyrir Þór núna sko ég held að þetta verri rosala erferðu leikur fyrir Þórsona því að KVRingar þar sem við erum líka þú vissu þeir hava komið inn sérstaklega 2009 þá voru þeir þá var bara ákveðin væru kerði í Við vorum miklu minna leiðan Og hérna Núna komar þóst ég, ég heldi að sé strangar af ekki ná bikamessa tilri margir af þeim. Þóst ég man ekki hvenær kort að Helgi hafi orðnum um bikamessa allan langt síðan. Já. Og ég veita að síðast tíma þá þar að ég veita hann pressa mikið á þá. Já. að vera on on on point sko. Þegar st sterklið mæta svona til leiks þá er ósleir það að eiga við það sko. Þannig að ég held að það er, er, er, er það bara er það bara eða er þetta lið með úsleita leikinni fyrra munaðir eftir honum og segja fyrir þannan strákar, ekki druklu núna. Já, ja, ég held að segja spurning Já. og hann að hérna þú veist öðvita, okay. og þeir áttu að vinna þann leik skilur hérna, þau þeir eru að haldist heilu það eða klára leikinn og, og hérna en þóssarar sko, eru náttúrulega mjög uník lið og þeir eru að gefi káar eins og uppi djá vell Já Það var rosa leikur. Þá magnaði yfir stórar hrettar leiksinns og svo er náttúrulega spilið er ekki fyrir svo lengi síðan Þórlófsafn sem KR landaði og sem KR landaði þá var rétt ekkert svo skemmtur leikur. En það er náttúrulega með Ragganat sem er crayon á smá vandræna með skjóti yfir hann. Mm -hmm. Og hann gæti verið leikur og svo erðu með Vanshall og og hérna en KR á náttúrulega Ágiþór sem getur hægt að honum. þú séð að þetta er svo skemmtileg en svo ef ég horfir á restina af leiknum þá náttla eru Kvaringarnir þær eru ég meina ef að ég held að Pavel mæti rosalega vel var mjög góður í fyrsta leiknum við það er greinlega bara svona hægt og að róla komast í form brini brilli liði fyrir þessa leiki eh uh, er alltaf solid ég held að Helgi leggja miki á sig til að ná þessu dættli oh. þannig að ég held að þósara, en, en það verri roslega fyrir Þórsara en auðvitað er allt hægt og þú veist ef að gaur eins og Emil Karel dattur í gang Já skiluru þá er það. Það var að hættulegt fyrir fyrir KR-inga en en ést, ég held að svo sko ég held að skipti líka miklu máli fyrir Þorsara að að hérna eh mæta við að græni dreki mæti. Já. Og að, að þeir veru sterkir strákarnir sem að stuðulins liðin eru. Já. Því að ég sko, að besta sem að getur gæst fyrir Þorsara núna er ef að þeir mæta sko, til leiks og þem sé alu sama kort oh. er vinna eða tapi. Það þys þar sé engin pressa á að ná að vinna. Þetta er snýst bara um að leggja sig fram og hérna eins og ég ég var nota segja þetta strákarnir mínir sem er í 9. er líka fara að fara spila bikaróslunum á helgina sko. Já oh, yeah. flokki og ég var að ræða við um þetta. Það var player á náttla bara alla. Af þess er ég fór í minn fyrsta bikarósl leik 2009 þá var ég svo að spyrja mér vitrarir menn hvenær mm -hmm. þetta ha haga mér og ja oh. og, og, og teit bara í svona hvernart að fara heitupp hvar aftur að heitupp því að hann áttar verið hérna hvernar leikunir er í gangi og þetta er snæi back up eða bara alveg bara heitu, sko, mm -hmm. borunum, golfið, að varla tími til að sko á holunnu og kemur inn á gólfið er alra sjóðandi heitt inn í höllinni sko, og þetta er svo sem á og það hjálpar rólega að hafa tate 2009 bara upp þetta og svo bara svo 2015 þá voru við ornir gæyjarnir sem hafa verið eins og ég og Sjós farið út á þrija skipti okkar og til annarra og hérna svona hvernig held ég þetta við aldrést og svona verið líka menning til í liðum og svona hefð en hérna ég spurði Jón K. Gíslason fyrir leik hvernig hvað hvað ráðlengingar fyrir og hann sagði ekki farin á völlinn eða sko koma af völlinum og hugsa ef að, að, að stu, ekki hugsa ég hefði geta gert eitthva betur eða hefði geta lagt neir á fram skilur ekki, ekki þú sést og það var svona motivation mitt inn á inn á að vera sáttur við sjálfan með laba Ekki að vinna leikinn, bara að vera sáttur við sjálfan með. Er það að, að Þórsæli þeir eru bara taklu þannig, ef þeir eru sáttur við sjálfa með laba velli þá eru þeir sigrarmenn. Er bara... og þetta þetta á við það að executea game og og skilja allt eftir í vörnunni. Já, algjörlega. Skot dettai eða dettai ekki, þá bara séi tapans. Trylltur í vörð, rólegur er só. Já. Eins ég segi gutturna mína, þonne að Þú veist já þannig að ég held að þetta er náttast svakalega þetta er svakalega hérna spennandi matchball en, en ég held að ég held að KR er ekki að mæta bara þú veist þær mættu náttast leik líka á móti okkur voru þú séð ég heldi er ná 18 staðir forskoðinn mest eða kortu af mann í ekki er mann bara má, bara hugsa bara óf, ó fuck ja ja en ég ja ég myndi ekki að það verið svona já, mikið forskoðinn í byrjun sko svo er það bara 40 mínútur og þú veist Vance Hall er þá öflugur leikmaður að hann getur unnið KR. Já. Þú veist hann einn getur þú veist hann getur sett einhverra galdra körfur ofaninn. Ég horfa á hann. Ég sé ekki að hann hafi unnið keflaverki í undanarslutunum en hann leikurinn sem Gaurinn átti þá sko Já. og lýilegur sko. Bara troðandi yfir fólk sko. Það ég að hann þú veist þó er er alltaf frábær varnamaður en það execute að pikkur ólmen gréti kominn í form sko. Já. Það var í góma sem sagði það að hlaupa pikkur ólmen grétari er svo og parkra escalate á þriggasta línum. Já. <lýrýr> <lýr> Þeir náttla hann, sko, hann er þá utan er þá það, það mjúkur líka sko. Hann Já. grípur allt. með rosa góðar hreyfingar og hérna svo hann er í hann er kallaðið, sko hann eru kallaðir körfuboltakvöld þá var hann kallað sko heldur kitti var kallað besti stóra mann best, mest skild stóra mann deildarinnar. O ég held að að það sé ekkert fjara þú vissu auðvitað er þetta þetta er alveg fínasti chansen. ég bara einhvern her svo góð tilhæðing fyrir Kári sem leikar hérna, held að hann mæti sig grimmir að Þórður sem þurfi að eiga alveg topp topp leik en þegar ég heldr ekkert að vera eitthvað að hugsa þetta sjóna þeri er bara það þú vissu byjafélaga var bara að stappa stálið áð bara við erum með ykkur og hérna eins og þegar við fórum 2009 þá var bara bestilega bú að plana um kvöldið oh, ja. sem átti bara að vera silfur hátíð sko oh. <laughs> og okkur var alveg sama oh. til, en ég hugsaði samt á þess að það sem fyndi þetta var svona, ég mani eftir þessum day þetta var svona, hérna, þetta, var, þetta var 15. februar 2009 og hérna og ég mani þá eftir sko því það var svona hátíð sjöjum Brink, svona Brink heitin söng stjörnulæðin í Áskar það var bara pakka hús oh. og við kom og þarna heilsuðum fólkið svo fórum við út og fólki kom eftir okkur og ég man sko þetta var svo sólríkur dagur og hérna var svona eins og núna var svona svo virka þessar var að byrja vorar svo að, vora, að birta og ég labbaði inn í inn í einhverra búð var mér eitthva að drekka og ég sagði ég held bara sig að fara vinna að leik og svo finndi ég einhvern þú sést sko, einhver borslari eða forma trúaði að ma gæti unnið KWK og það verið leika þanna þú stórsærnir þú vott alltaf Svo verð ekkert síu spennandi kvenna megin. Eh, það er náttúratlega svipa dæmi þar. Við erum í svona spútningi eða sko grindaka kemur á roslu óvart og spila vel. Akkurat. Og og Snæfellsingur rauninn líka. Hann er búinn að spila betur en kanskje menn þorða vona. Já, í ljósi þessa að, að hérna færra að missa Hildi eða ja og, og og bara hérna. En það fær náttúratlega breyndir sig guðir sinn inn, annars þá hefði náttúratlega allt að breytt Spánni og breyndir sinn búna frábærri ég sko, ég, ég meina það er nú tveir frábæri bandarski leikmenn sem eru aðna sko Jumvitt. og ég sé ykkur í liðin og það eru er alltaf búin að vera svona leiða liðin en, en og svo ertu með hérna, hérna Gunnildi og Berglindi hann að Snæfelsmegin og, og Petrunelu og svolítið að Björg hann að grinda eitthvað megin sko Já Nonni talaði svolítið um benta það þjálfara matjöpið í hvernig leiknu gætt orðið Já það er líka svona Ingjörur refur issue, da, að Dann er ungur og efnilegur. Já. Við vorum að hlæga því að nú loksins sagt að fara að tala um hann sem ungan og efnilegan. Já, já. Nákvæmlega. Hann varstjóri 7 módel. Hann er hérna 20 var 29 ára gamall hérna en hann hérna sko Ingjörur nátt að var að þjálfa í úrvalsdeild sko þegar Dann er að byrja að körfuboltast sko. Já. Þannig er alveg munur á þeim en Danni er bara búin að koma á rosalega flottur til leiks. Þetta er nefnilega þjálfa sko, meðstarafloka nú að ég veit tekið sko, bæg kalla hverna sem aðal og svo kalla sem aðstofi líka og, og þetta er svo miklu meirin að segja sko, að hafa hverja hugmyndur um hvernig á að spila körfubolt er eitt mm. og kunna miðlægi er svo annað og svo er sko þriði og fjórði hlutin er sko, sko þriði hlutin er að kunna að dýla við fullorðin eko sem er rosalega mikið mál og oh. það er alveg að fyndi hvað er miklu ervaræg og fullori fólk heldur enn bönn oh. þú veist að hérna, fullorin, fullorin eko er rosalega viðkvæm sko. oh. og hérna, hérna fjóruðihluturinn er bara að díla við lengdin á tímabilinu að þú veist að dýla við sko skamdeist þunglíti á rosalega mörgum skilur að þú veist, Það er bara að dimma og þú sérstaklega uh, kanarðir sem koma hérna að, að þeir sko margir hverri bara fara ekki að fætu fyrirna sólar sest aftur sko stórn hetta vetrarins uh, þú vart með svona og þetta snýst um að fá mennina á þriðju degi bara miðjan janúar eða miðjan nóvember eða eitthvað og, og þú vart að halda þeim ferskum sko þetta er rosa flókið það er rosa flókið apparat sko að reyna að magna uppi þem anda til a já. að spila já, á bara á ævingu, sko. og hérna Þannei ég erta þúlust og þessuna sko þegar ungir þjálvarar eru þú sná stundum þegar ungir þjálvarar koma og spyrja mig þann að hérna ekki að ég semu reinstu bolti heldur bara því að ég var ungur þjálvari og er er dóu til díl og hérna ég segimi allt að þetta það snýst bara um sná meira en sná long og halda sná haus einhvern einn hérna, og Danni hefur alveg gert af frábæra einhvern einn og sná náða við allt tímabilinu endur er hann er mentar Og ég held að það sé ekki, þetta sé ekki eitthvað tilvilum að gangi við hérna. Hann er klár strákur og, og svona þetta er rosalega að einhvernig eins í og hvað hérna þú veist hvað þessi er hérna þetta, er, þetta getur orðið erfitt að strjúk allir með var eitthvað hægt sko. Já og suma móti skamma og suma móti ekki segja neitt og Og, og hérna þar er helmiðill prócess að finna inn á þetta fyrir okkur millið hvað ertu ertu svona eitt season að finna alveg inn á þetta eða Já, kemur ég, þetta fljótlega í ljós ég held að ég þar er allta þóst allta mismunandi eftir hverjun og þegar hérna hrapp tekur við og hérna þá kemur upp staða ég get að vera aðstoðsþjálmari ja þá svona hérna bara partur aði, sko, kostuna fyrir rabn, tímalust sá að ég er alveg þekkt í hópin og svo vel Já. þannig að ég gætt svona miðlaði hvernig var það að tala við menn og svona en hann Já. náttúrulega finnur alltaf sjálfur líka, sko Já. en ég held að hafi alveg tímalust verið svona partur af, af pí, mínu apíli fyrir hann sem að fá mig sem aðstöðlur og voru einnig að mann þannig laga, skilur nema bara yngur flokkum en ég hefna og svo er þetta, sko þetta er svo erfitt sko, þegar, þúst fólk eitthvað einn heima fyrir það svo er auðvelt að vera uppi í stúku og krefjast mest kanska af einhverum leikmaun sem þjálvarar treystir sé tekin bara úr liðinum tennu búna eða þúst út af þér en bara að klúra fjórungskotum í röð eða eitthvað svugu mm -hmm. og taka mann úr liðinu og svona, veist, og sama fólk sem gerir svo kröfu ha kanskje erfitt með að henda gömlum stól. Skiluru. Sem að veist, og það skilur ekki þú þust þjálvarar þeir koma með eitthvað tilfinningalegt leikmenn. Já. Og þú er kominn með tilfinningalegt tengst bara eitthvað fucking stól heima hjá þér svo sem er ekki að fara talk back. Nei, og þú þust þanna þetta er alveg meira að segja taka menn út af taka menn úr liðinni eða refsamönnum og sérstaklega ef þau vart að umgangast að þetta er kanskje 10 12 15 manna kjarni. Sem þú spurðt þetta er aðrir sinn í fótbolti fótbolti með 25 30 það var smá fjarlægð var kanskje tveir ástæðisþjálrarar og aðalþjálrarar getu verið smá langt distance við alla leikmenn yeah. í körfunni þú vissu þetta er þú vissu 10 manna kjarna og þú þarð basically að halda öllum svolti góðum til að endast allt yeah. uh, og þú þarð að hérna og þú svo er menn að ferðast kanskje á Sauðagrók eða Stykkiasson í kanskje 15 manna ráutu skilurðu ja yeah. þú stað var bara geðveg nálagð og þú getur ekki verið þúst haur gekk haft að vera fá viti við leikmennuna sína skipta. Nei. Og anna það er þetta spilar allt són inn og hérna ég æm að tala við Las Lagabakk af einni mann, hann var tók viðtali við hann og við tölum svo hann heil lengi einmitt um bara svo þjálfun og hann var að segja um hvernig var að þjálfa slatann og hann í man ekki nafnar kær orða þetta en þúlust hann var basically að segja sko veist, það er svo semu prinsippin sem gildir fyrir alla. Mhm. Og reynir að þúlust koma eins en það En þú verður samt að þú veist ég meina þú getur ekki búist við að slatán breust við eins og skilurðu bara hérna Ólafur Melberg eða þetta var hann einhver smá vandræðan líka en bara eitthvað svona basic þú veist Andreas Isaacs er markmaður eða einhver svona gaur á sem að sem er bara hérna solid character þar með sé líka hann er bara svona flamboyant sem hann bara með misþynlandi þarfir. Já. Og ég held að þar sé líka spenningur í þjálvar að skilur, að kva þarfir hefur þessu er sé extrovert introvert og svona þú veist og þessu bara veist, Danny Eins hann er með hérna manni ég kann heiti bara eitthva hérna Nine Hossil hefur kallað the brain doctor sko Já. og hann eins og vera nota hann mappar svona út hegðunar mynstr og og og svona karakterengin ja þann að hann O það vilji ákveðna samsetningu í liði að og extrovertum og whatever sko. Já þær eru að, að skáta eða semst eru að Já skáta drop pick og líka bara fetjað að skoða Og þetta var eins og þegar Brian Scalabrini kom til Boston þá var þetta mm. stórsúna partur af því að að hérna hann fék kann 5 ára 15 million dollar samning. Mm. Hann var fitt aðeins á svona karaktursleið inn í hann komi mjög lílelt liðskon, men gleym. Það er svo langt síðan að við að pæla í þessu. vera alveg undan kurfúnni Oh. Og en þarfnæ ég þúlust að ég, þú ég við væri alltaf dreymt svona um að hérna þúlust einhver tíma þegar maður maður skildi að taka við einhverri liði einhver tíma í framtíðinni hérna að pæla svona, í svona samsetninguna ekki alltaf bara að fara í talentinn sko ég pæti, en svo endaði það er því bara talent win sko það er bara þannig ég Skilja. það en, en, en svo eru svo eru ástæður fyrir því að menn eru svo benni þegar hann fer austur að að hérna, að hann fær manni svo darra til sín já, já. það hlýtur að vega rosalega þungt það sem hann er að byggja upp og svona Já, Benni er ben rosalega góður í að fá og hann, ég held að hann skilja líka ég held að margir ungi þjálfarar ég gerir þessi mistök þegar með FSU að ég held að margir ungi þjálfarar þeir svona ofmeta sjálfan sig og þeir halda, þú stum því að maður er yngur hlokkur sko, og það er ekkit það er ekki tiltöku mál, þú developar einn, tvo gaura þokkala vel á einu ári upp í að vera, þú veist, vant, það vantar einhver hluti ekki eða eitthvað, og það er bara með auðgæðingum og krakkan er í sponda svo vel sko, og líka competition level að þú veist, er bara þa lítil að þú veist, bara fjórar auðgæðingar á mánuði, geta bara skilað frá því að vera bara roleplayer í að vera starter, skilur við, okay. í bara 8.9. tínda, alltaf drengalóki eð Samkeppnin er bara ekki það mikil skiluru. Mhm. Mm með að við meistarablok skiluru. Þortu kominn í meistarablok þar er ertu bara með þúlust eh hvað að segja 150 200 leikmenn sem eru allir bara all in. En yeah. þú mm -hmm. það þúlust ja á bíli 12 lið 15 ja, í liði að 12 í liði þetta er svo ná á bíli það sé 230 leikmenn. Yeah. Og allir eru all in og þá er óroslega er þúlust er ungi þjálmar að þeir getur bara tekið og applya Það sem gerði engirflokkurinn eitthvað inn í meistaralokki en þetta snýst miklu meiri í meistaralokki að sækja leikmenn sem geta svo miðla reynslu og þú veist Benn er hefur rosa góðu þú veist hann átti að fá líka Guma Jóns mhm mm þú veist og Hörður Guma Jóns er darrar og rosa góður og vælsi Kana og, ja ná, og núna fer hann að Þóra þú veist norður og hann er frábærur leikmenn það líka til eins að hjálpa ungum strákarum þar til að, að developa ja og því að þetta snýst svo mikið momentum þú veist ef að kemur og næri ekki árangri kannski á einu og hálfu ári þá fara menn svona bara að er okay. það er það ok þetta er ekki að ganga, mm. þó að kannski að sé þú veist, rosa mikið development í gangi og leikmins að taka framförum mm. þá er bara samkeppni það mikil að það þú sérðu það ekki skila sér í stigum mm. og hérna þannig að ég held að hann sé kannski einna bestur í að skilja þetta hann Benny og þú veist, hérna og er frábæri að svona rífa félög upp út, ja. þið, út af þessu líka og hann Þú vissu var alltaf fleiri fleiri þjálrar þarna en en þú vissu mérst hann aðeins og hava sínnt þetta consistently þá tekur fjölinni rífur þá og já. svo er hann alltaf með KHL líð oft þarna þar og fer svo aftur á um 2009 og, og tekur Þór og nú aftur Þór og þú vissu Já. Þannig að og alltaf var alltaf með Grindavik og stanna. Já var stuttar er ekki hann tóku þá tók ekki tildur, Jú. Það, gott og gott er ekki 5 7 var ekki á móti KFI já hverjir eru Hverri eru hverri bestu þjálvarnir á Íslandi að þínu er, er er mjög góð spurning. Er einhver er einhver munur eða Já, ég held að sé mjög alveg sko. Ég held að þú hérna, sést ef ég horri sko hann á allt smá marga vini í þjálfastættinu og hva hva mæum að segja en sko ef ég horri bara svona ef ég sé bara svona kalt á þessu tíma þar í dómætiset karla. því Þú ég hef séð fleiri leiki þar að kvenna. Við náttum að tökum upp alla leikinn á karlamennin þannig að ég er svona er ná fjórum leikum á umferð sem ég ná aðeins horfa á heila og svo tekija highlights úr og, oh. og og klippur og, og hérna þá er sko ég er alveg búinn að pæla í. Mérnist Ingiþór búinn að eiga rosa gott hérna svo harri refna tímabil og Ingiþór. Hann er svo búinn að harri refna þetta tímabil. Hann er svona að er að, búin að sækja rétta leikmenn eitthvað eða þú sést hann er með svo þú sést bara ná nákalinn eitthvað rétt svo tekur Óla Torfa hérna inn. Já helduru að helduru Ég heldur engi sé ekki svona aðeins meira svona í xum og ogum og svona heldur heldur Já, að redna. hann rétt. Ég að vill að það, Hann vill vera það en ég er nú bara að horfa á mikið af snæverstóti. Þetta er nú ekki af flóknæsta sem er til. Nei, nei. Og þeir líka kanski í ekki capacity. Þeir eru ekki ætt að eiga 5 og 5. Nei, nákvæmlega. <laughs> er þetta er mikið bara að setja Serdot Wright, Bracey, Sigur Thorvald og Stefan Karel in the right spots. Oh. Og spila ótrú við því. Og ég meina þeir eru að missa Óla út. Já. No leikstjórna sinn sem að þó hann hafi ekki verið að setja eitthvað stig þá var hann að koma með boltann og stilla sjokknunni sem aðrir eru búin að þera gera núna. En hann hafi samt ekki mistamptur að fá Óskar Hjartason fram að spila heldur og lokum við afturhreldingu í fyrra. Já. Óla Thorva sem var bara slökkviligsmaður. Þú vissir þetta er bara svona þetta lyktar bara af Harri Ragnar sem er Ótur Hróskur. Sko, ég var mjög Harri Ragnar maður. Já, ég, ég er það líka sko. Ég ég ég geti á á 10 vetölur að Harri Ragnar kör mun Ég en sé hann og Siggi Ingi þú sést og það væri mjög mikið testament fyrir hans eða svona sýnir út fyrir gott svona auglýsing fyrir hvernig þjálfari Siggi er sko að hérna bara vöxturinn úr Jerome Hill eftir að hann kom. Skilu, ég, fyrir mér var þetta með Earl Brown dæmi sko. Ég ég átti að spila móti. Mig spila móti í bikarðnum með KVA. No. og maður sá, þú veist, hún fari svona fílingið, þú veist, ferða gólfið um móti í svona líf, þá var þeirri alltaf hundarsnir betri við unna okkur með hundarstíðuna og, er, og, no. og no. það er Ölbrán, ég hugsa bara að þessi gauir er fýll leikmaður en Siggi og Einar er að kreista hverja einustu unnsu af no. hæfileikum no. útrunum og uppsæti var ekkert eitthvað ofbósta mér þá hann sem frábæ leikmaður Ha var ekki neitt upside á liðinu. Þeir voru bara búnir að toppa og eru bara búnir að viðhalda toppnum þó svo lengi. Okay. Að það er altså högt við því þú veist talandi um svona lengd á tímabil að þegar þetta byrjar svona þú, þú ert bún að toppa byrjar að toppa bara eitthvað tímann. Þú veist það er bún að vera bara efstir óxla lengi. Já. að þá er altså þú veist flugi fara á annaðs að þá að, að fara fatast flugi og og svona Já eins. á á slæmum tíma. Já, og þá er alveg svirði þó að sjá alltaf monta hræra að, að hrista upp í svona, svona liði sem er að ganga vel. Ég held að hann hafi braun réttmeti hjá hérna að hrista upp í liðinu og að sjá Wroxternum Hill því að hann er bara settur í miklu betri spot. Hann er bara stærri for out motion sko þar sem hann fær mykje meira pláss til í staðar fyrir þetta endastöðu að að spila sko 3 út 2 inni og með Daryl Louis sem vill operate á nálat körfunni fyrir innan þriggja strainga miki soldi suma dunes own thing alltaf sko. Já. A haru er svo erfitt fyrir stórar menn að þrífast í svona spacing sko. Hann er í svona hann er svona svona er í svona twin weight. Já. Kanski algjörlega framar að sko. Já. Og annað það Jeremy Hill kemur alltaf inn í kefla og far alltaf í þetta plást. Þá sér maður sprengjun í honum og getur skotið og hann er bara rosa hvað ég meina þá kemur blaðamenn að kom blaðamaður til landsins frá heimabænum hans eftir og bara heti í heimabannu sínum, sko, ég man ekki hvað hann var og þeir höfðu sambandi við okkur og allir að koma og seti en svo datt og yfram var eitthvað að eða eitthvað og hérna og þannig að heti út á, út á og körubolta, ég meina að Gauvinni var bara hann þú veist, og hann er rosa gott pettigur í sín leikmaður Já. og svo bara fer hann á söða og bara gengur ekki vel og, og, og hérna hann er svakaleg player og ég er þetta hafa verið þetta move einhvern veginn virkaði mjög, hann af fyrir mér er þetta sko Ingiþór, Siggi, minna Hrafni er búin að gera rosalega vel í, í vetur þú veist og það eru basically allir þjálfarnir bara einhvern veginn að standa sem borð sér reyf í eftir hann kom mm. uh, Einararnir er náttúrulega búin að frábara og gerir náttúrulega sjálfsveg tilkæri þjálf, þjálfara ásins, búin að taka þetta þóslið og ja og hérna svona þeir eru búin að spila svona nokkuð yfir pari í deildinni þúlust þeir eru bara spila bara skemmtilega ball og það var samt spáð alveg vel sko. Já. Vest, þeir var spáð frekar hátt. Ég held að yfir Keflavík og mörgum eymann rétt. þeir 7. 8. sæti eru þar sko. Já. Eh næringar búin að gera vel þúlust í erfiðum aðstæðum. Já þú er það nota nokkur af þessum liðum lentt í í mótlæti eins og Kannavesinn og Meyslunar sko. Ívar sko Óttilega fær oft miki mikla blammeringa við hann. Einnig stuðlar fólk salt við að komu viðtölu og láta leikmenni sinn heyrað ómenlega. Já. En ég held Ívar er mjög svona, ég held að skrá hann er svona úrra að góðu Sérstaklega svona að bregðast við þú veist eins og þeir tapa á nokkurum nokkrum leikjum í og þetta styrk leiki sé miki sko á svona svona krísustjórn enn sko þegar illa og kan gerir milli leikja og svona. Man sér alltaf svona að hann haukaleiði þú á nokkra slæma leikiröð. Já. Sérstaklega eins og í fyrra þá hann byrði vel svo tók hann nokkra slæmar og þá bara pum hann í við. Hann gerir alltaf einhverri hluti og ég held tara sig mjög góðar að funda og mjög góðar að tala við leikmennana sína. Já. Og annað hérna, hann er búinn að vera, þú veist, minna, er eru er nýliarnir búin að vera bara Og við er finnst mér sérstaklega að við búin að standa sem fer inn í faranlega mörgum leikjum bara ótölulegt og það er bara taktiki sko. Og ég hef þekki við að þá erum að þjálfa saman ég ástæður hans síu 15 á lasliðinu. Og tölum alveg saman. Ég hef alveg búinn að segja að aðeins bara hvað af hverju skiftur ekki um kanna. Og hann sagði bara að þessi gaur er bara besti kanni í deildinni. Ja. Mörg mörkuð að kortar sagði hann nokkæla en Það var meira bara húst, hann var að hafa mikla trú á Karpiri sko Og þú bara, já, já En mitt, svo bara er algjörlega búin afsanna það sko já. Og, og Karpiri var náttúrulega ekki að spila vel í byrju, það er bara Hann, ekki. Uh. hann var ekki að spila vel en, en viðari finnst þannig að meira inni Og fannst, fannst að þá Guðurinn er bara búin að vera jafn besti leikmæn Held ég bara eftir árum át uh. Þannig að hérna, það, ég held að svona það maður horfið tilbaka Kanski sér áttu rætt, búin að Kári Jóns þú veist þessu gærar en en hana ja. með allir þjálvarar þeir braust standi svo vel en ég svona, þú veist Ingi Þór afreki Afryggj, afreki af Ingi Þórs að vera með liði þú veist fyrst og laga bjarga frá falli og svo að vera bara í sjans í útslakkefni þá ég ja. mér sínist er svona aðeins að missa flugi með það að hérna þó er si ennþá nóg eftir en en hérna að og, og, og svo erum við með hérna síga engimatar þetta hérna er svona og finnuru nátt að passa því passa sig að ja æa fyrir mér er þetta er engi einar og Siggi búna að standa uppur svona afrekslega séð og en og svo finnst mér líka alltaf mjög gaman að horfa á klabb þjálfa gamla vinum hérna Siggi engin þetta búna að lengi í þessu hann er alltaf að vera relevant ja er þetta er þetta hérna hann segist nú hann sáði mér það nú ekkert ég hann tæki alltaf taki allta bókina sína eftir hvenn vetur og hent og skrifa að nýja sko. En, en, sem er nú kanski í gjöran en, en já, hérna Já, hér spila það sama gamla mósavei sko sem er að já. spila bara þúlust heil lengi sko. Já. Og hérna annað hérna sko er einhverum hrökum til eða frá svo. Hann... mannskap náttúrulega svona. Já, hann sko Mössiera núna þar sés bara small ball er fara na restless rooms allst aðar. Já. Hva keflaka hafi verið. Einhvern ein up to date alltaf. Já. Og Siggi kanskje svoltu undan kúrfunni sko. Mér langar aðeins svoltu að spyrja út í það, þúlust af því nú erum við mitt sko, sjá hvernig NBA deildin er að þróast sko. Já. Það er bara ekki sami leikur og var fyrir háu mörum síðan. Einmilt. Uh, eru eru þessar, er þessi þróun, þessi NBA þróun er hún, er hún að ná til Evrópu, eru það er að sjá hana eitthvað hérna, Já, hérna heima ég, ég held sko, ég held að deildin þetta heima er alltaf bara svona skrítin út af því að hún er búin að vera bakvaradeild bara alltaf ja, og partur að því að bara menningin og við erum alltaf, þú veist, söðun þess að liðin og sérstaklega keplaði, hvað er gert í því bara vera bomba þristum mhm mm Sem er nátt bara sem NBL er að gera núna. Það Þa, er það er þeir eru bara undan sinn samtíð. Já nei nei nei. 2 ára samtíð. Já. Og hana hérna er bara menningin og svo líka hefur þetta verið þannig. Þú veist línan í dómgjæslu virðum roslega bara ég heldi ég, ég það er það sem er í menningunni okkar sko. Þótt það er við erum lítil þjóð og við erum neginn, og þótt við með þorskastríðin við trúuð í enn fá að segja okkur að þakka að landtekin að, að við erum fart, sko, í 200 sjómil sko eh íslingar halda enn þó að þorskastriðin hafi enn þó verið þúlust þó að sko eftir máli þá var nátt bara þróun í alheims eða lög áhrif á það skiluru það var bara þúlust það var bara hérna þingum sjávarrétta lög sko eða skoum hérna ja hvað er þetta svona law of the sea sko maritime law það hétu var, var nátt alltaf því það var allsó hérðr við okkur sko ja nákalega og og við erum sé smáþjóð sé eyjþjóð sem við þetta að berjast í og Já. að Daví Góliat stefi er þess að víktu og þannig að er, og það bara skýlir sem því út á Kvörbarknurvöldin að þú veist með stóra leikmænn sem er að pönkast í mönnum og svona að þú veist eða sko eða sko auðvitað stóra leikmænn að beða í boltan lítlumennar í þetta þá komast þið rosa mikið upp með það og maður er við svona strákar sem er að koma að spila þetta á góðum deildu, stóri strákar eins Hann var hérna Kosovo og Albaní og var að spila í stórum deildumóti Evrópu og er svo þakkarlegur og mikið petigrí og kosta mig þetta var fyrir hrún stjarnan sko. Hann var alveg Já. no, no, no cash til sko. <laughs> okay. Og hérna hann er mitt bara trúði ekki sinni megin augu þegar var að havera paukkast í honum hagrinn einnste sko. Já. Og hann bræður má hrinda í þessari deild sko. <laughs> og hérna hann er, það er líka partur af þróunni að okkur við spilum svona körfubolta og það er bara út af því að við vegin, erum litlir og með öðnum aðra kvörból þjóður og hvernig, bara að embraceum þetta hlutverk að vera smálból sko uh. en ég held að annars séu ekkert eitthvað uppdúð ég meina að það eru hvað Höttur, Grindæk, Haukar eru öll að spila þrírning og ég held að sé, New York sé eina liði sem er að spila þrírning NBA var að reyna það að messa kostu. Já, og þeir spila alveg, það er oft hundleiða Portsingis varigjarnar, þá var það varð að snúgs fæsta bara. Og það er hundleiða að horfa oft sko. Og hérna svo erum við með Eurobasket heldi að Finnar hafi verið eina liði sem spilaði þriðvíting sko. Þriðvítingurnum heldi mjög deygandi taktík ínum hraða leik körfu. það er svo að þrjár lið en þá spilaði það fyrir svona í pile of thee sko, Er það eftir á þróuninni sko. Já og kvenna landsleik okkar að spila þrýðing og ég er bara ekki hrefinn af afi í sem hraða ballta ég er náttla einhvernig hefur alltaf verið í sem hrefinn af svolti svo nau ég gerum gangferði ég er ekki mína skoðun er ekki eitthvað réttar en annaðar skoðun ég er verið mikið í svona sem ganghó kúruga ballta sko. Og fyrst hann bara skemmtlæstur og þessuna er í svo ánararar góðum stæti að svona vel. Já. Ég er bara að spila nákvæmlega körfuboltans sem mínstafa neður að spila þar. Já. Hérna þá tökum það notum þetta sem segway yfir í í NBA hérna K Golden State liðið uh, þar uh, ég bara ég er hættur að fá þetta lið ja. á, og þessar leikmenn hérna þegar maður horfir á Golden State spila við lið eins og Cleveland það er rosa kontrastar einhvernig það er frábært til deildina ja hérna eh þegar að sko Golden state ef við stiklum á stóru gold state liði var djóki á áratugi ef undan eru skil skilin round team og og og og svo hérna liði. liði sem að slóu dallas 2007 með einsum kuriga bolta ja fyrir utan þessi þessa punkta. Já. Þá var þetta leið bara á sömu villigutunum og klippars. Og hérna svo kemur Mark Jackson til skjalanna. Og þó að hann hafi fengið svona þú þur svona hans viðskiliga við félagi hefur verið svona alltaf lötur. Hann er ekki virðist ekki hafa verið sælegt að vinna með honum og svona alltaf eitthvað nag í gangi. Já, já. Og, og, og menn eru enn að gera grína sóknarleiknum án hvað hva, hérna hvað náði að vera með ljótan og einhafan og astnalegan sóknarleg með svona svaka vopn í liðinu sinu en uh, það sem Martíaksson gerði uh, á þessu hvað, ég man ekki hvað hann var með, eitt og þrjú ára með lið ég bara, ég man ekki hvað hann var lengi með liðið en það sem hann gerði, hann hann náðast nú aðeins við kulturnum hjá þeim Klálega. og hérna, hann kemur hann inn í bara einhvern lósara kulturnáttúrulega og hann náði að taka þess stráka og það er alltaf bara mest að því með stráka eins og curry, hann, hann náði að hérna, predikarin sko, hann er svo góður í að fá mann til trú á sjálfa sér algjöð, þetta er þess frá, að frábær pæling sko. og, og hérna og hann náttúrulega, og það sem skipti mest um áleg, sérst, hvað var þetta gengið lýsins á, á vellunum fyrir utan kann, kannski það að hann stappaðist álun í menn var að, og það kom mér mest á allt Hann þeir fór að spila vörð. Oh. Það var hann sem að, og ég meina aðstoðmann hans vantala að hérna og það það svona var það fyrsta sem að sem að gerði goldesteit hliðið það sem allir heldu að sko, að hérna heldu allir að goldesteit væri svo gott bara af því að af því að er bomba þristum og eitthvað svona oh. en þeir fór að spila vörð og urðu góðir og komust í úrslutakeppnina af því að þeir voru að spila góða vörð. Só tekur Steve Curry við og kemur með sinn mannskap og sitt þjálfara með sér. Og Golden State breyttist í besta korruptaliði í heimi. Já, söguna réppel. Já, hérna, sko, ég veit alveg að þessi strákar, þeir, þeir eru allir búin að taka framförum. Sko, hvort sem, og þú umgir og gamlir í þessu liði, ég held að, ég held að maður öllum farið fram, ég held að allir að þú varst sérstaklega þessi strákar sem eru að komast í primeið sko en svo bakvarða er og, og þessi strákar en hvernig má það vera að að að, að þú ert með félag sem að er bara bóvar djók áratugum saman svo kemur Martin Jacksoninn reddar örninn stappar stálnum menn þessu rekin körkemurinn og Reykin, og þú breytir þessu bara í all time greit lið þú veist, lið bara sem er að hota að slá öll með uh -huh. þetta gerist á, þetta gerist svo rætt uh -huh. ég veit er þetta eru með góða leikmenn en hvernig þú veist, hvað er þetta lið að gera og ég, menna, ég veit að veist, og, og, það eru hermi krákur, þá, þú veit, menn fara alltaf að herma menn fóra að herma eftir mæjum menn fóra að herma eftir Sanatóni og reyna gera það alltaf uh -huh. menn reyna að herma eftir liðinu sem er gengur best en það þú getur ekki tent aftur Golden State nema upp á vissu markmiði af því þú ert ekki með Stephen Curry. Já, og ekki Draymond Green. Og, og, og, og, og, ekki Draymond Green og, og þú ert ekki með þú ég þú ert ekki með þú þú ert ekki með playmakera í öllum stöðum menn eins og Iguodala og Livingston og þessa karla. En en bara þú veist, hvernig hvernig að þessu? Hvernig get er þetta hæga? Já það Æ, frá frá frá Piling því ég held að sé sko það stutt svari er náttur bara að spurningum talent og hvernig er kurrin varð að vera frá eða eitthvað svona uh, þetta skiftir uh, sjálfsöu þetta sjálmstursta í máli og og þetta, eru, svona bælinga, tengið, þetta er svona skemmtileg pæling að Mark Jackson og hans svona þrétingun. Oh. En ég held að en NBA er náttur svo ná sem strange beast sko NBA sko þetta er svona þetta og svona sem er erfitt að skilja. Að það er stutt á milli einhvern einn og þú veist, hefðin skiptir eitthvað svo litlu máli í NBA, þú veist, þannig lagað, skilur, veist, eða berði þetta saman alls efróskar íþjóttir það sem að, þú veist, bestu liðin við halda sér alltaf, nánast. Já, þau, þau gerðu það nú í NBA, hér neins. Já, já, já, já algjörlega, en svo er náttúrulega með svo salari, eða þú veist, með launa það að og öllum þessum reglugerðum, svo, það eru allar meðar til þess að jafna liðin. Blaða, það og það er það sem gerir NBA svo skemmtilegt og ég var að hugsa að það ég held að við mentum að rætta þetta sko öll deildinni hafi átt eitthvað runn sem bara ég man ekki ég fór, ég fór að skoða þetta fyrir ég held að við gerðum það í síðasta sumar sko þá vorust með öll íinni hefði átt eitthvað runn þar sem að þúst áhorandur eða áttandalista gætur stoltir bara síðan sko ég man ég 90 eða eitthvað, eitthvað, veist, eitthvað og þúst 2 eða 3 árin eða eitthvað svona leið. Já. Meira segja menn er Minnesota. Já. Minnesota átti Milwaukee átti hérna þú skrifar náttal frábara grein um Milwaukee. Já, já, meira hérna rétt við Aldomótin. Og það sem þeir voru með þúlust og Sam og saga. Já. Þúlust Nutty Joe's Nets, þúlust allir þessi lið, all bottom feederar Éh. Sixes allla, með Alnivison. Uh, og þessi innan Gasalapur Slöku lið Clippers náttal Ha var nokkru sinnum og þær ætla að vera góðir núna og voru líka góðir þær áltan um brand var hérna. Já. Besti leikmanna og það er 206 78 lengur stór. Já. Þannei Hann er hann er með, han með fyr, fyr, í þessu öllu. Aftari sem hann fer, það er bara þannig. Hví líkur vinnar maður. og hérna þannei að öllu í NBA þar er það sem er svo skemmtlegt og þegar með þetta Golden State mennæg, þetta er þetta er það sem er, þetta er, þetta er svo skemmtilegt við þetta lið er að þeir eru sko það er svo selfless eins og við höfum talað mm -hmm. um þú vissi í útsendingum að þú vissir hann hann Steph Curry hann er svo tilbúinn bara að vera að hlaupa að balltanum og draga átekna án að sér ja. og svo varðu nátt að með gaur sko Draymond Green er svo sko varnalegar en nátt að bara svo snínu Barrington ja. þú vissir eins og það Íslandin gekk vel í á, á og og fólk var að visa lofi, lofi yfir þú vissir Jón og Haukur og, mm -hmm. og ströngu spila vel Kleimt oft ástand fyrir gátum spila svona vel var bara Hleinnur Bærisson gat skipta allt um skrínum. Já. Hann bara gat skipta anga dekka alla leikmenn á Eurobasket. Er, bara er þannig, hann bara faranlegur eiginleiki. Og Dreamot Gríni er svolti þannig Hann skiptir bara út. En svo sóknalega er hann bara þúlust þetta er bara svona ef við varum með svona Dominos comparison um sko í þennan og og þúlust hvað á að segja Siggi Þorvaldsson í sókni eða eða hvað Já, það sem er svo gaman að sjá að gera er þetta pick og roll, sko, það sem að er blitsa curry, sko, heads hann stert, Já. og hann bara dregur hann bara tekur eitt dríf, svolítið svona, svona til hliðar og út, og svo bara skúpar á um boltanum við vatnamenn, og bara dregum um hann grínur komum boltan, Já. í miðja vördina, og þeir eru Já. fjóru og þrjá Já, og, og, og þetta, þetta er bara þetta er bara fyrsta aðgerð Já, og sko um leið og og hérna, þú annað hvort sleppir Curry eða, eða Dreymund Green hérna, keirur svona inn í teginu, Já. þá ertu döður Já, Æ, það er bara hann, hann finnur Harrison Barnes Já. eða Clay Thompson í öru hverju eða með layup sko. og, og þeir láta hann ganga svo oft út og ná vörninu í svona skrambul sko Já. og þegar hann að það enginn betur að Steph Curry í svona þegar vörninu í scramble mode Já. og það sem annað hérna er er að ræða um dalti líka einhverja útsendingunni sem ég er svo hrein að kurri sem ég heldi sé svona að þar nýja trendi er svona spretta að við erum að gefa balltann hann er svo góður sko, hann, hann er með balltann hann gefur hann þar sem mikil tendency í varnarmönnum að slaka á ja bara í í split second þegar maður er að að gefa hann og þá er Já. hann farinn og komin á nýjan stað ja og þúst svona litill hlutir sem að gera gott og svo bara er eins og eh þúst er eins og óeignjarnir Og þær er mjög svo margar leikmenn, það virðist að svo gaman hjá þeim. Og þeir en það er nátt bara stundum einhvern einn detta hlutir bara svona þú sést eins og þegar menn tala þjálvarar NBA, það er mjög erfitt að þjálfa NBA því að þú ert með leikmenn sem eru með hári launin þú, þú ert með meiri karaktæra kanska, þú sést sem lið, skipta liði meira máli, þar er auðveldar að reka þig, snýst bara meira um að vera bara einhver svona og halda alltum bara þannig, þú þjálvararinn er ekkert að breyta sko að hvað miki þó að ég sé rétt greint það um Mark Jackson og svo kemur Steve Kerr inn. En þetta sníst bara stundu bara detta hlutinn úr í eitthvað svona farveg og þá snístu bara um að viðhalda því. og sér bara Steve Kerr detta út og nú gvolta hann í liðina og hann bara missir Já. ekki bítu og jafnvel var bara betra við það, sko. <laughs> að svo. Já. Þanne að þúst þetta bara um eitthunnign að vera bara eitthunnign að þetta aðal bara stjörnurna sé meiri liði sko. Þeir bara motivatorar og barnapír. Já algjörlega. Og hérna fyrir utan erfða. Það er svo ríkárlegasti. Stevens og svo að segja að þú veist en hérna þetta góðna stateleir er bara besta sem er komið fyrir körfubolta. Ja. Og ég sko júni ef að það heldur áfram svona þú veist ég ja ég er ekkert strassað yfir þi korter þú sláði þetta með Chicago þúst væri bara svo gaman það var mjög gaman og þær sko eins gaman og ég hafði að nántis körfuboltasko mhm mm það var leiðisnes og að að svona svo stór hluti umræðanar um körfubolta sé fastur í því að bera alla sama við allt sem gerðist undir 90 sko ja yeah. og menn ég eitthunn að halda en það var körfuboltinn betur þá ég held að þú séð það auð við Eh ég sko ég ég er nebbær alls ekki þá sko. nei, ég, ég, ég er ekki eh, þú veist Birdo Magic og, og svo Jordan eh, þessi lið voru hrekalegar náttúlega. En hérna er það er það er, ást, það er það sem ég var að hugsa þar ég var að horfa á á á Curry raða þriggistafa körfum yfir Hjúston e, í gær eða þess að ég var að horfa leikin í gær hann var í fyrra kvöld ég hérna maður kems bara í gæðshræriku á horfa að það er og og eins og ég segi í júni það, það er ljófst að þeir verða eitthvað staðar, þeir eiga eftir að eiga eitt besta síson eina bestu deildakefni sögunar mér er alveg samakvæmt við sláta metið ekki eða Þeir verða öllum líkindum mestrar eins og, eins og þú myndist að við vorum að tala saman en það þeir, þeir eru ekki að spila það vottar ekki fyrir þessi að spila vörn núna Nei. Þú veist, þeir eru bara að hafa gaman að þessu Aja. og hérna ef þetta liðverður mestari þá held ég að ég eftir að segja eitthvað og skrifa eitthvað mjög umdelt sko. því að ég er tilbúinn að fara þætt er ég um hluti um, um steppkurjó ja, og þetta leiðsguð hluti sem að mann verð ekki í hrúfnar af sko. Nei. En ég held að ef að ef að vinna aftur. Ég held að toppurinn sem að er er gaman að ræða þetta við menn sko. Bara má ræða þetta oft sko við menn um, svona bæstu það er náttla ESPN er bara ranka ja. Men bestu stöðum sko. um Og þá kom svona allt, kemur svona oft kemur oft mjög skemmtilegur umræði kringu að. Já, algjörlega. Ég held að taka bestu leikstjórnenduna sko topparnir hjá Steph Curry en toppurinn sem að, hann er á núna uh -huh. er þetta er það besta sem ég hef séð þúlust og menn sé ég náttla upplifði ekki I say er þú sinnu besta þúlust ég er bara 6 ára og mað hefði ekkert sama á ágengi nei nákvæmlega að allt um að lesa um bækur og tölfræði og svo uh -huh. sko, og hérna sem litarlað alla umræðana sko þannig að hérna bæði það að sko hérna þú svona sérði ekki það að slæma nei Kynu? og það sem að maður meira segja sko meira segja við uppáhalds manns þú veist, þegar maður er tala um nýjunda áratýðin þú veist, hva, hvað hefur maður stórt samplesæs, þú veist, þú hefur tölfræði en hvað hefur maður hvað hefur maður, hvað maður búin að horfa marga leiki Algjöla. heila leiki með þessum liðin, Algjöla. 10, 20, 30 leiki á fucking áratýð sko Já, það er ekki neitt sko. nei, og Þannig fyrir mér sko, uh, og, og það er alltaf að tala um veist, það var að tala um slæma hægðun leikmann, þú veist, ef þetta social media dæmi hefði verið gamla daga, þú veist, þá er miklu vera, sko Ús. en hérna sko, og svo er, en þetta er líka þannig oft með sko, svo út í að tala sko að halda með einhver liði, Bill Simmons kom með svolítið skemmta líkingu heldi í búk, The Book of Basketball og það var nú bara að lesa aftur Já. hérna þegar hann sko talaði um Aldandur leikandi þú sést að horfa bara mikið eitt lið. Já. Það er eins og sem er barnið eitt sko að þú heldur alltaf að barnið sko séð að klára sig til heim eða bara getur ekki verið að annarri 3 ára börn sé að segja svona flókin orð og okkar. <laughs> en þú ert bara ekki að umgangast annar börn ja, mikið sko. Og okay. þú alveg eins og með unga leikmenn. Þú sést eins og hann var að ég held hann að vera að tala með um í Jefferson þegar hann var í Boston og sem Boston aldandi. bara Al Jefferson líti frá bestu sem þú sná sem bara horfa á leiki eða á og var fyr, vaknaði þúst allar mornar fór að þúst hérna seltics.com til að horfa highlights á honum og oh. lesa um alla spjallborðum að spjall, blokka þetta er bara að vona stjarnan og blabla blabla. Só bara alltinn í ferð að pæla einhverum öðrum leikmann sem bara ja okay hann er bara svo frekar mid joker stór maður er þanne sig og þú veist, þú veist, þú veist, eitthva, já, og þanna þegar folk er á svona fandom og þúst þú virtist eiga ja getur ekki verið við bara að horfa meira á Jordan leikmenn, Og og svona, ég held að með um alveg að fara þú veist, ef Curry, eða er taka núna segja maður takið þrjú ári röð ég held að það sé bara svona í þessari í þessari MBA með, þú veist, ennþá þrengri reglum launathag mm -hmm. ennþá meiri professionalisma í öllum hinn liðunum þá svona það, sem að yeah. þú veist, ég í, í, í, í, í sko, tíindartögnum, þá voru bara sem franchise sem voru bara glötuð yeah. og sem var bara skýt saman eitthvað um, eða þú veist, núna er þú komað með bara sálfræðing á advanced scouts sko, tölfræðingur í öll einasta lið sko. sjö sókn á þelvora og sjö varnan þelvora næringafræðinga og bara já. allt sko. þannig að þú <laughs> veist þetta er orðið miklu erfið að repeata þessar dild já, maður myndi að mm. halda það, bara, það er, og, stóru samlingarnir eru stittri og, og þú ert alltaf með landfyrir hjartanu yfirlega þessi sé að fara eða þú þurfið að borga þessum og mikið hverju einast ári sko? og þarna sko 90 og hérna sexjúlið sem er þetta séu að tekja séra lið 97, 98, uh, 95, 6 95, uh, 6 95, það er ekki eitt minn af mér þá koma inn eða varða 94, þegar Vanko og og Tórandt Raptors komin til þetta þá voru, menn hafi verið það svona þau eru til til að ný komin inn þarna já, menn hafi verið að finna það eða sem sagt ja svona nott... setja út á þetta þessa velgagnis í Chicago að, að, uh, að þú, það hefur verið ja ég men ná þú expansion ó, lið þarna já, og, nei, og, og veist, sem gæti illa koma og og, og við vorum með sko hvað var 88 what ever þar hérna Magic og, og allt kom inn ekstra ráðsabili 88 9 já. og, og, og hann að þúst þá eru mjög mörg unglið og það sem er búið að borga geta við er búin að hafa 30 lið rosa lengi og hérna er bættum við 29 og svo fórum við upp í 30 þarna þanna þanna að það borga vera svo lítil viðbót af liðin en það sem við gerst í staðin er að heimurinn er búin að minnka og það er miklu, miklu fleiri international leikmenn í dildinni þannig að bara heilt ég þú stið, þetta var í gamla daga þú, stið, þú varst bara með eina súpistjörnu eitt fína leikmann og svo roleplay þá var bara að það bara með þrjusilið skil við eins og bara, þú veist, með veist leikas og bostonsöfnur náði í fleiri <laughs> já, já, en ég meina eins og það nænti þú veist með Jordan roðnar alveg frá framan hans samt on role play svo bara þússlegnar að San Antonio þar sem þeir voru með veist, þeir voru með hérna David Robinson, svo var með Sean Elliott og Willie Negro. Ja. E, Yfir Johnson og Pontes að geta í skotið. Nei, til, já, var... þú varst. Þússna var þússna voru flest þúss Houston með Hakim og svo bara rullusspilara. Mm -hmm. Barkley var bestur, þúss var bara svona eitt svona alfa. Mhm. Mm en núna veist, í dag ertu með að nú að þú ert með sko Veist, þú veist þú með Golden State sem er svona rosalega jæmt og Curry sé að gain og þú ert með Brussel og og Durant. Brussel og Durant Já. Sem er ég að sé og þú ert með sko LeBron á þessin algörun hann er samt ég menna þar eru hvað 10 eða 11 gaurar í NBA sem eru með signature sko samning. Já. Þar er ekki fleiri. Og þær eru tveir í Cleveland skilurðu hvað er örvingur er einn gaurum. Sem er með signature sko samning. Já. Hann er sá frægur. er sá stór Anna durantu vestru kwanta laun þáður líka. Já, ég man yá, nei, ég held a, ekki, ekki ég Vestbrúk. að Ég man ekki hvað það var með. Ég hegna man heg heg heg heg heg sko. ekki hvað það sé með Signi, ég held að öfluglega sko. Nei. Ekki allmanna, ég á að taka mig á hversum stóru US brand sko. Já. No. Eh, uh, þú vissar að deildin er þú vissar öllu þessu bestu liði, ég meina þó varna Spurs liði er það bara svona different animal sko. Mhm. Mm Anna er ekki með hegna Clippers Blake, Chris Paul, Tiana Jordan. Og öll, öll liðin sem eru góð eru með bara 2 3 tvær Þannig að það er bara miklu meira talentlevel í deildinni í dag. Já. Og það er bara fleiri bara fleri góðir leikmenn. Út við bara út og því að og ég byggði bara því að það er ekki bó var fylgja mikið liðum en þar er miklu fleiri áþörulegar stjörnur í deildinni. Það er rétt innan við 25% af leikmennum í NBA deildinni er útlendingar. Já. sem er líllegt skal. Þetta var ekki svo að ég áta. Það var bara að allt var frempo búið sko. Þú vissu. Já. Þú vissu, þetta var bara svona þar með að þettaur orði og þeir 3pita segja ma bara við bara ferum ykkur nokkra fram í tíma. Já. 3pita sem er ekkert. Þú hefur þig náttur að segja var tala um þanna Ethan Serout Strass sem átt að vera tala um þeir gætu náð 90 rant. Þú að deildin er mjög freaky núna að það launað það ekki bara Ég myndi persónlega ekki fara þar leið sko. Nei, ég veit ekki af þínar skoðun Og það er ekki það er ekki því að ég sé eitthvað Það er bara af því að þeir eru með svo ógeðslega solid lið sem að gengur svo vel upp og alla jafna væri hrifin að að a taka a að svona. Oh. Ég, að svona. En það sem gerir útslagi fyrir mig er ég er svo hræddur um lappurnar á honum sko. Já. Oh. Framtíðina sko. Ég oh. sé líkur að þú getir unnið vel og lengi með þennan breiða hóp og þeir Þeim. hafa líka good no state hefur alltaf verið ó, sko óhrætt að halda en alltaf, þeir heldu Thomson fyrir blau ló, lóa rétt þar sko. Já, það var ja. Staf vera treita Thomson fyrir kem, kemur lóa sko en ég veita ekki, það var svo gaman að sjá, þannig, þetta er þetta er svo mikil búið. Ef að Durant kemur í good no state er svo gaman að sjá eitt season á þanna. Já, en, en men, þú... men, men ég vill samt ekki, ég vil bara verða áfram í Oklahoma og því að ég er nátt mikið er rössal versbruka ádóndi og ég elska ja. að horfa að spila saman þetta er bara ja. ógislega gaman að sjá hvernig þeir bara svona ég held að þetta sé best að tví ekki tölf, tölfræðina bara best að tví ekki sög MB bara... en það er ekki bara þannig um svona útrúr tölfræðin ég meina þeir eru náttúrulega og þeir eru náttúrulega skiptast á að að að setja upp sem að sem að valla hefur verið gert á þau ég meina kemendur andir að það er volume hann er skorari volume skitta sem er að skjóta 50 40, 90 ah, og Russell Westbrook er að setja upp tölur í fyrra og núna sem að engin annar enn Oscar Robertson hefur boðið upp á. Ja. Hann er bara 2. double í fyrsta leikhluta og sko bara þetta bara 25 30 og triple double í er leikata kannski þa liði ég meina seri séu du ekkert spila móti Oaklahoma. Nei. Það eru það eru það eru, eru roslega veikleikar í sóklaoma liði en en það langar enganna mæta. Nei. Ég held að sko eins gott að spörsli er þótt að ekki með það í í serious. Nei. Þú ærir ekki meðan go to scorer þá hvað ég er svo vottur að því og við fara þetta allt að systeminu sko. Já. Popperinn að fara miklu út úr liðinu og allt það sko. Þessi þessi varnarleikur þessi differential á leiðinni. Sko. Það þetta, þetta bara var ekki sens sko. En ég en ég held að sko Það er það þúst það er alltaf svo erfitt að vera móti gæjum sem geta tekið yfir leiki og hérna krafra heila seríu sko. Já. Og svo þarbla er, þeim... er með tvo sólskærar sko. Já. Algjörlega. Og þannig að en það er alltaf óþollegt hvað einn breiddin er lítil í þessu liði og já, já. Þú veist, hann, og hann dýftun á bekkinn er ekki mikil og varnarleikurinn er ekki nóg sko. Nei. Þannig að en, hérna Það er, það er hljóma kannski aðstæðanlega að vera gaggrin að Þetta ókla hóma liða Það á að vera ókla hóma sem er í sæti San Antonio sko. já, veist, Þau ættu faktist að skipta Já, já einmitt að Því ég held, a, ég held að kæmi sko, uh, ég, ég bjóst af svona sísvona frá að, Það sem að þú veist okay, nú erum við heilir Nú erum konum með nýjan þjálfara Þess Nú duðis. skulum við sína þeim Let's do this sko. Það er ekki alveg að komið þannig og Nei. þú veist bara man tapa fyrir skítaleiðum og eitthvað og en... en svo í play-off getur allt gert. Já. Ég vona að það að gerist Já. allt í play -offs. Það er það er þú veistu deildin heiltí búin að valda mér vonbrigðum í vetr. En en en þessi lið sem er og þarna eru svakalega. Já. Eru rosalega. Þannig að ég held að eh þetta verður að veisla í vor og og svona, ég erum bara að bíaðra míni menn í Boston sprengi almennlega út. Já. Hérna við við værum að leyfa þeir að taka eitt semums hérna á ári með háttum taka þína menn. Þetta er ógnæislega spennandi liði þetta þetta lið. já, Og það... og þeir standa frammi fyrir þessu núna að þú veist vera með þannan þannan jafna skemmtilega hóp fullt af nokku góðum leikmannum, engin það er ekki sem nú nema sem hálf stjórnstjarna Já já. líkleglega og já, já. og konseptlega sésku í AZOs en en hérna það er svona menn eru að tala um svona trade og og hlutina því að trade alla menn eru að koma eitthvað svona hvernig hérna nú hérna, er náttúlega er ekki sama hvað hvað að mann úr tekur inn nei fyrir að rosalega miki af og pikkum og akkur drasli svona heldur við byrjum á því heldur að heldur að þú sláir til í klukkanum núna nei ja hérna nú er sko ég hef felst með Danny Eins í hérna tók hann við, hann tók við hvað það er, hvað er, 2001 hérna búið á lengi hérna er ekki nákvæmlega hérna tók, ney hann drafta Marcus, Marcus Banks í sinni fyrsta og Kendrick Perkins það er 2006 ok hérna, hann er náður svo tímabilið með hann áratum já, hann, ég man eftir það hérna, var ja, fyrir sko, 2004 ég er náður, skiptir ekki máli já, 2004, já og þá, hérna, ég man eftir sko, ég þá byrjaði ég svona, ég hef að halda með þeim og fylgjast með liðinu en þá sko 2002 dætti ég inn okkur svona spjallborð Celtic Nation eða eitthvað mm -hmm. og hérna og það er svona dætti inn í, í menningu og fór að fylgjast með þess ein, að kemur og þá er ekki svona bara ok þá er svona hérna, mjög, þetta er bara komið guður sem er bara með þetta mm -hmm. og hann það er sem að einkennir þannig eins er að hann vinnur yfirleitt alltaf treytin sín Jó. skilur, ef þú bara skoðar því ég held að það sé bara eina leiðin til að vera því er það svo mikið ó sko hérna breytum í umhverfinu sem við ræður ekki við. Og eina sem við getum gert í treytum er að vinna það. Og svo bara vona að talenti passi saman. Já. No. Og þúst allt er gert, bara nánast einasta treit sem Daniell hefur gert sem var horri bara álagt tíman. Hann er alltaf fengið meira talent. Þúst Andre Kendrick Perkins sem var algjörlega on decline fyrir sko Pick og Jeff Green renta for netop þetta óbústa líka netop þann var ég að gera netti í Boston og fekk neðan Kristis tíma móti sem átti í smá sparkanna hérna í Boston uhum. og ég veit ekki öll reiðin sko og ég en ég held að sé bara einhin pakki og ég held að hann soldið svona settist út í horn því að fréttist að yeah. hann gæti hann þeir voru tilbúin að treyta 3 eða 4 pickum fyrir 9. picki til að taka frank, neð, til að taka ekki freinka menn skildi hann hérna Justin Winslow Just face, yeah. og það sem mjög ert með þig nú heldi ég því að Justin Wilson verið stjarnadeildinni heldi að sé bara ekk spenningu þá þetta var ekkert smá ráði sem að er var tilbúinn hann þust hann er bara verið svona þust ef að sé leikmann sem hann vill fá já þá var hann tilbúinn að hann það já. og veist, hann var hann er búinn að drafta fáranan vel þust hann er búinn að drafta sko, uh, Kendrick Perkins Al Jefferson Tony Allen Trent West Leon Poe Big Baby. Eh uh, og ég er að gleym ekkari einhver, ekkrum sterkum leikmannum sem að allri að drafta sko eftir 20 eða eh, sko Big Baby nei Al Jefferson draftaður 15ti. Nú Hamarsson naðla. Já, á eftir á Robert Swift var 14ti, þetta er draft 2005 Robert Swift var 14 hjá hérna til eh Seattle. á ja, ja, hérna sá rauðari. Já. já. Og hérna Og hann er hann hann er að dráfta alla gæja, hann dráfta Tony Allen 24 og Duncan Westbrook og 5 annar sama árið. Eh uh, hann svo Leon Paul og það var allt gert sem spiluðu vel fyrir meistaraliðið. Mm -hmm. Og einhver tíma manni þá voru eitthvair 8 gaurar eitt ári sem voru að starta í playoffs liðum sem Daniel sagði dráfta eftir 15. pick. Efst bara eitthvað svona tölfraði, sko. og sná færan við Og hann sá við einsló þetta tilboð það er heldur að hann fyrir honum. Ég held að hann sé bara núna að halda sig í höndum. Hann þar sem hann er með of mikið af svona Og í deildinni í dag þá er er svo lí þar þar sem svo buyers, er komið fram bara í uh, yfirleitt uh, NBA podcastum. Út af því að launathægirar rjúkur upp og það er það er ekkert ekki að tradea. Þú vissu yfirlit verða tradear eitthvað lið er desperate og þarf að ná sig í leikmaður fyrir kannski þetta ár og sem getur verið áfram. Mm -hmm. núna er bara, það er enginn að rílóta liðið sitt enn et svo því, þannig að ég held að þú veist, nema kannski að dæta Hávart sér e pyrr og mennur eitthvað pæli hvort að bósta sé að fara stökk á þá, en þá er það aldrei fyrir meir en bara eitthvað smottir í sko. e, e, af því að þeir vita að hann sé farin sko. Já. Og. Og veist, en þeir eru bara, en hann en, en þú vilt það að þótt við kemum að það hann hafi sýnt hendin á annaðan sinni í þessu meiðslopakka og, og, og, og nú bara og nú bara talar engin við Boston Já. fyrir nema fá bara þaugakapikkum og eitthvað sko. Og það heldi ég gleymist dótt þegar er að pæli sná treitum og svona, það, veist, að spila veist, 2K og svona, þá bara ferðu bara og sérð okay hvað tilboð fá í þennan. Skýrt. Já. Ja, en í NBA þúst að snýst um samband og snýst um hvaða hérna general manager ertu á gud terms with kvætt geturu bara hreint í og þar sem að sjáum við eins og Boston er búna að gera 2 eða 3 trade núna undanfarin 2 3 ár við Phoenix. Já. Úti þar er Ryan McDonough er framgöta stjóri sem var lærði hjá Daniens. Já. Dan Ayns, og Daniens var náttúlega var náttúlega Var hjá Phoenix Já, já algjörlega en ég held að það sé samband við McDonough skiptir meira mm -hmm. máli. Þeir sem. er, er svo að hugsa svipað McDonough var í þissu það er BIA er þetta er einn skarl af basketball intelligence agency sem er honum djók sko. Oh. þegar hann er alltaf taf, reyna að reyna vera að skrifa undan öllum og McDonald og svo kemur upp í þessum skóla. Þúst þannig sníst rosa mikið um svona eitthvað nein, og ég held líka að menn séu að snúa smá hætti veins. Skilurðu? Hann er búinn að veist, hann tekur þarna Brooklyn Nets og gæsir samanlegar rústar í þessi trade þetta er bara þetta er eitt ójafnasta trade seinni það er ekkert eitt þetta var ójafnasta einn seinni ára. Já. Þú veist, þú þar bara að fara aftur bara í þú þú bara í hérna hva var ekki pa, Paris og Macail sem komu saman fyrir Joe Barry Carol þarna? Nákalega. Og það var aftur í eitthvað svona telefon. Eitthvað svona bull sko, sem var bara faranlegt og hérna sem ma trúðu sig ekkert þetta var svo fekk maðr fengu nátt Gerald Wilkins og ég nota sá við að vísa undir sko ég tala um gera Þú vissu ég heldi að sé bara að fara að halda sér höndum hann að fara að bíða sjá hérna og svo er það bara með capspace alltaf bara sjá hann ég er ég er ekkert svo eftir bíða eftir næsta afárgangi Já ég er ekkert svo bjart að þeir náu að landa í hverri ég held að þúst uh, það er erlett að náu stjörnu og ég sé ekkert einhvern hverð að ætta vera og þúst ég er ekkert eitthvað þúst ekka að meistravagnið á næstu 5 árum sko þrustan þeir, er, þeir eru þeir eru eru bara svona krúk ég, það úr. er sennilega engin að fara að fá Kevin Durant en þeir þeir eru ekki að fara að landa svolæst mann sko ekki, og þú ja. þú veist, það er svo erfitt að er svo mikið sem mælir gegn Boston sko bara það er kalt ja þúst að kalt það er háur skattar í að er svona tiltöla með við þessi mörgessi hérna heitur ríki. Já en þeir eru þeir eru, já, en en þeir eru nú með sko þeir með sögu. Skonti þú varst að, varst að tala vaðanna að sem samt hefðin þú veist er ekki alveg vegur ég... ekki eins þúmtað honum gerði hérna en sko. Nei, ég, ég held að það sé gert smæra koma upp í dag. Þeir eru líka alveg sama, skilur þér, kort að varir bört hafi góðir leikmenn ekki, skilur þér. Þú þú stoppa bara var það relevant það lengi að þeir bara mistu þann trendens. Ég held að leiðin skott fyrir að hafa náði innan titilarnar þá. Þú veist, alanns myndu krakkar í dag að gefa hugmyndum. Um. Nei, og ég held að eins og me leikast líka sko, þú veist, eins og sé bara svona náttúrulega um leikast recuperate sko. Ó, þeir eru náttúrulega með LA sko. Já, það ja, sko. þú veist, það er ekkert þú veist, ef ma pæli þig svo signature sko, Þú veist, ég meinist mjög elska að pæli sem skóbransa. Mm. hérna með leikmenn í okkur ok struktura skilurðu. Oh. Okkur hómaur með tvo í Cleveland. Og þetta er þú, þú þarft ekkert að vera í stór til að vera land einhvern risa díl. Þar er ekkur ósir en það er og En hann er, oh. er búinn að vera mjög lílekur en hann selur miki í Kína. Já. Oh. Þúlust og eitthva svona skilurðu svona litill hluti sem a, uh, skipta nein, veist, að, að skipta einhvern einn þúlust er hætta að skipta mál eða vera í stóru borgum. Mér finnst að mér er stel... mjög, mjög jákvæð þróun. Er alveg sama við því þanne að Ég hafi bara gamalla bara taka út allt þetta yfirburði sem að þessa stóru borgir höfðu. Það var með lítil marka sem San Antonio og eitthvað svona að gera góðu hluti þanna. Ég það sem heldi að Boston þust þeirir er ekkert að fara fá net út á höfðuna. Þeir gætu fengið ekk út á Brad Stevens, heldur menn vilja þeir, að spila fyrir. Já, já, þeir, þeir, þeir gætu fengið einhverra það, það, það þar ræður engu það það er að er aður sem vinna meðum í í einmitt bratt og, og bara stjórna liðinni sko. Já. Þúlust að þetta veist, er greinlega gott situation, góður eigandi. Skrefstofan veit hvað honum er að gera. Já. Og og þeir eru með það er efni viður þarna. það er hópur rannar, En rannar. þeir passa samt á einhver fárann samt ekki þustu Mö Söllander sem er, veist, tekur alltaf bara svona hann sem var tekin eftir 15 hann tekur 18ti sko þú séðir er annar góður leikmaður eyrir Bratli líka hann og hann var með bak og bumbu það var svona sem að droppaði er ekki ja ó og þú séðir þú hann tekur alltaf bjómar eins og ég já. ég var væri Söllander ef tekur alltaf bara talentið og vonarlegt passi þú séðir hann tók þann, veist, hann með, hann hefur tekið ófálsla marga undirsæst power forrita. Þar er það bara Já. besti leikmaðurinn sko. En en en en hérna er það þá samkvæmt þessari þessari skapgerðar hugmyndafræði? Já, frekar hva? heldur en ég frekar ég... heldur en sko spilamennskulega ef Já, sér, ég held að pæli, ég hann bara alltaf bestu manninn, best player available og hann þúlust gamlar og hann er hann tekur yfirleitt þennan drafta þá þúlust er það mjög er það hann tekur oft gaurar sem eru góðir í college. Já. Þúlust herna hann er svo var svo einhver tendus að taka frekar einhver að geyra með hátt uppside og og svona. Já. Er hann bara einn með þú veist ef að gaurar hafa góggaðs so, og þú veist hérna, hjá góðum prógramum Já, ala. góðum prógramum að bara spila vel í college og eða eða sínt eitthvað í college sko, Þá tekur tekur hann oft sko. Hana, hérna, alltaf, að herna nemandi alltaf sem á Pentor High School en annað að þetta er ogsalo svona, svona Hann er þúlust liðið er einhvern fá að fálga nær miklu út úr þessu Brad Stevens. Hægt er. En svo var nota ber svo gaurur sem Jay Crowder er bara um superstjarna. Já. Og svo er það Aisha Thomas, hann er, hann er bara þessi þessi tegund, hann er, hann er úr úr þessum hérna 3 and D svona, þetta Mary Carol pakkanum sko. Þúlust gaurar sem að Já örlulega. En enn en, hérna hann er of hendur um þar, í fjölluna erfva árs síðan að þessi leikmenn sko ekki bara voru í relevanti deildinni heldur bara sko fengu varla 10 sko. Þetta er alveg magnað hendur maður. Þannig að þeir ég það snæri ekkert eitthvað svona ég er ekkert á því að þetta bostuli sé þúlust það þar ég það er bara enn þó þúlust eh uh, það er búið að sko innrétta stofuna og það er búið að steipa hérna einkæsluna en húsið vantar. Mm. Skilum við þú veist, það er hérna þetta er bara ennþá að vanda vegginn og þakkið í húsið sko, það er ennþá bara main pieces í liðið sko Æum. þannig að hvernig er alltaf að landa þeim, hvort sem er alltaf að drafta þessi Ben Simmons, hvernig er einhvern veginn skrifaði skíginna að fara í bóðstón, hefðu mér sko af hverju finnst það og B. Simmons bara hvað, ég þetta <laughs> hérna, Já. hérna. Þannig að ég, já, ég er að vona eitthvað einn, þannig að ég fylgist með college neitt að maður séð eitthvað um hann þú, þú þart að, þú þarf þessi ljótt að segja að þú, hérna e, hann, hérna að López þarf að fara að meiðast Já, stöðlega, svo að pikið hrun, en það meira já. Ég fór að við það pæla í um daginn eða var nætt spynið að bjóða López fyrir annað pikið Já Og svona Þú veist, bara fyrir picki sem er núna þetta er ekkert að fara að vera kanska eitthvað topp 3 pick sko. Nei, það eru það eru lið þarna sem er svo alvarlega lílega. Það það er ekki. Og eiga hitt inni sko. Þú þú munt eru gera, munt eru svona þú þust ja eru þá sko ítla settir fjórastlega ganga upp leiðina þakinnu. Það mun alveg sko ég held að þeir eigi right to swap á næsta ári eða um rétt. Ég man ekki nákvæmlega ef þeir eiga alla 18 því að þú séðja 2018 pikki sko líka já, já. alveg skuldlaust sko. Já. Myndiru tak myndum aðeins og ég var ekki að bara þæ sig bara taka lópa inn og bara þú séðja bara reyna sko. og það er nota flottur center sko en sóknarsættur. Ég, ég ég bara ég ég vil ekki snertan sko Nei. út af meislunum sko, sko. og líka er og vardanleiknum sko. og bara og, og og samningstærðinni og og mér álsam um það. Er bara bara stór maður sem að frákastar eins og dukkulísa og getur reik, ekki spilað vörn sorry, hann bara, það er alveg sama hvað hann er góðu svoknarlega hann, hann, þú það eru rosalega litlar líkur á því þú ná ránangri með svo leis hef, er Tost, það er bara þannig það er bara þannig herðum, við erum orðnir ansi góðir hvað eru við erum að vera konu í 1,5 tíma maður að það var sækja bátum við því á skólan þú voru að vera að gera það hérna Já sé bara góð skemmtir um helgina og, og hérna já, takk og takk fyrir, fyrir, fyrir, fyrir, fyrir, fyrir að koma í í stúðíó og þar sem ég þarf að ég mun aðra finna uh, Got nafn. gott nafni sem að sem að ja sem að svona flæðir auð íslensku. Já, já er það Pacific Studios er Kirrahafsverið. <laughs> það er eitthvað svona stúðíó Kirrahaf virkar ek alveg. það er aðeins. Það er aðeins. Það að að gott. Herru, þetta er sjómaður sem bara þakkaði kærlega fyrir komana Mínur hefur Og ertu blasað